al-syarihu rahimanallahu taala <tuh> wal wajibu baitmani wal wajibu ayin aqliyu dan bermula perkara wajib yakni yang bangsa akal wal wajibul akliyu dan perkara wajib ia bangsa akal yang kita fikir kira kemudian kita memutuskan dengan akal ini perkara mesti tak terima tidak sama sekali atau wajib akli <tuh> itu nikmani ada dua bahagi Mana dua bahagi ha, yang pertamonyo panggil daruriyun jadi sila huruf ni eh ha, honap ha, tu darwi wa duo sebenarnya ha, daruri dengan ra daruriyun Ha, yang pertama dia panggil wajib daruri ha, Yang basa, yang basa nyata Yang tidak bahagian ini, tidak bahagian kepada pikir-pikir Dia panggil daruri Aiman layah taju ila nazari wa sidelalin Daruri itu barang di sini wajib yang tak bahajak ia kepada tilik tak bahajak kepada bedalil. Nah panggil tiap lagi daruri lagi akidatah ia yang kedua iaitu nazari. Nah tu depan kita turun-turun di bawah bawah sekali ni tak nak temus tauluhu wal jaizidun wa nazari. Nah tu guru dia wajib wa wajib nazari wajib daruri wajib nazari ha, apa kita ambil ta'rif dulu apa wajib daruri ma la yahtadi ila nazarin wal waspidlalin ha, barang wajib tak bahjak kita memutuh kata kalau tu perkawar mesti memutuh tak bahjak pada mengambil dali. Ha tak bahajap pada nazar dan ambil dalil. Ha gudionya uangnya zariyun ya peng wajib nazari. Ha ni ma yakaju ila nazarin wastidla. Kita nak hukum mutuh kata wajib tu kena dilik, kena fikir dalil, kena ambil dalil. Ha tu panggil wajib nazari. Ha tiap-tiap satu tu dia ada misal dia. Ha, untuk kali Misa dalam mana wajib akli yang yang daruri <coughs> yang basal jelas, yang basal nyato, yang basal atas ha, tak banyak kepada berdalil kata ayus zil jirmi. Nah, ha, demi sah wajib daruri seperti ngambil lapang oleh jirim. Nah, ha, tuh lagi tak ada kata mengambil lapang bagi jirim. تحييز للجاء تحييز الجرم apa maknanya ai inna sa sa tahayyudhi ai akhadhuhu aw tinamamilnya jir, yahrim jirin qadran qada amamilnya jirin qad min al haizi hazi wa huwa makan hayth tempat Ambilnya kodang daripada tempat Haa tu lagi tak panggil mengambil lapang Jirin mengambil lapang Haa dengan maknanya mana? Dengan maknanya jirin tu menegahkan jirin lain duduk pada tempatnya Haa tu dia Haa jirin tu menegahkan yang lain Haa menegah daripada duduk pada tempatnya Tu panggil kita misal lagi Tengok supaya kita Supaya kita nak pocak kayu Bila pocak kayu turun dalam tanah Disutuk dengan batu Pocak tak turun Tengok ada borang air Nak borang bisapa seratus Ya kalau tak ada batu tak apa Dia ada batu pocak tak turun ha, Pasal apa? Pasal jirim batu ni Jirim yang basah dia, basa, dia tu kerah Bila jirim tu kerah dia menuduh dan kirimlah yang duduk di tepak dia. Ada berapa ni? Ah, kirim mengambil lapang. Sekiranya kirim lain tak boleh duduk di tepak dia. Ah, ha, makna kirim mengambil lapang. Ha, di sini tak ada panjiyah hurai ni. Ha, kena tengok lihat lain-lain pulak lah lain hurai sikit lagi jenis kodamnya apa makna tahayyul jirni? Ay akzhihi qadram min alhayy. Ha, hurai tak tahu ya mengambil lapang latin ya kerana mengambilnya ada qada daripada daripada tempat. Ah ha, ini sekia-kiannya menegah dia akan diring lain daripada duduk eh, pada, pada tempat dia. Peritom ini saat ni ni. Ha, ah girin batu ya tu ha, ataupun tanah kia kita pocok tak tu. Ah ha, kita pocok kayu tak turun berapa tanah keras. Angganna bodak tak turun tanah kia dan tanah apakah kata itu kerana tanah itulah nak menegakkan jirim lain daripada duduk di tempatnya. Ah ha, kenapa pecah waktu dulu tahu tu? Ah hati dia panggil jirim ngambil lapang. Kalau disebut kata jirim mesti nak tepat kosong. Sebut kata jirim ambil tepat. Ha, itu apa perkara wajib ke perkara haram? Jawapnya ya perkara wajib. Wajib apa tu? Wajib akal. Haa, wajib akal wajib akal yang nazari ke daruri, jawapnya wajib akal yang daruri dia bahasa latah, tak ada kena ambil dalil mana dalil kata belah tu, tak dah Haa, dia bahasa kata bahasa latah, dia panggil daruri, mesti belah tu tak ada kena kata dalil kena fikir, dia fikir, tak dah hmm, sebut kata jirin mesti nak ke tempat Ha, dia panggil menjirin nak kelapa, maka mengambil lapang dia wajib bagi jirin sebut kata jirin wajib bagi dia ni, ambil lapang nak ke tepat sahabat tu lah ha, bila bila henti di situ bila kita henti wajib dia ni dia lah ambil tepat sahabat tu kalau orang kata tuha tu ambil tepat mana tuha jirin ha, sahabat tu salah pada mulanya salah kita kata tuhan berjiring tu. Ada nak buat apa tip dia. Kenapa hak dia tak berjihad sangat tak boleh kata tuhan berjiring tu dia. Hmm, ah sebab sebut kata jiring sifat nafsiyah dia gapo. Sebut kata jiring sifat nafsiyah dia ambil tempat. Ah hmm, sebut kata jiring ambil tempat. Ha hmm, dia panggil tahayyuz itu yang panggil wajib bagi jiri kalau mesti tak terima akal tidak sama sekali Musti mesti sahabat kena fikir dalam zakbah yang panggil wajib daruri ha, ulu itulah salah kita berpegang ataupun kita kata Tuhan itu bertepak sebab kalau kata Tuhan itu bertepak ialah Tuhan tu itu jiri sahabat bertempat itu ia panggil sifat bagi jirim Sifat yang wajib Yang mesti bagi jirim Apa kalau kita kata Suha bertepak Dengan sedihnya Suha itu berjirim hmm, Pakistana kata Suha bertepak tapi bukan jirim hmm, Tak ukti jirim hmm, Tak ukti malak Ia panggil ya hmm, panggil lazim Nanti kata sifat yang wajib bagi jirim Hmm Itu dia itulah kalau begitu wajib barulahnya misal seperti tahayyuzil zirni artinya ha, ambilnya jirim pakai kodah daripada tempat kita jari kata ambil lapang ambil lapang bagi jirim fa'innahu maka bahwasanya dia panggil domi rusyaan tak kena rajok kerti dengan jemlah belakang maka bahwasanya madamal jirni Nah, sekiranya kalau tak ada perkataan jirni Inna hu Itu nak orang jawab tahu Fa inna hu ma kubawasanya jirni Ma dama mawjudan Kala ibarat lah tu Ini sebuah bih lah Satu jumlah cukup Ma dama jirni Isin dia mawjudan khobadama Cukup jumlah Sebuah be, kalau tu Ha pada fa inna Tak payah Tak payah Tak payah pakai jawab tahu Tak kaiti Sakiin mahu mahu bahawa sunnya. Ah kita darui dia panggilnya jangan risan. Ah mahu bahwasanya apa? Madam al-jirmu selama berkekalan ataupun selama mana jirim itu ada. Selama mana jirim itu yang ada wajib mestilah ai Wajib ai aklem ataupun nak kata ful akli mestilah pada akal ai tahayaza bahwa ambil lapang io nah ha, mesti ajirung hmm, selama mana ia ada mestilah pada akal ambil lapang io mana tak terima pada akal akan tidaknya mesti kena ambil lapang sebut kata jirim. Ha oleh yang demikian kalau kata Allah bertempat, mesti Allah itu jirim kerana bertempat ini sifat nafsiyah bagi jirim. Ha ai penah. Ha, baik ini hmm, sebab orang tak tentang sangat orang dak bawa akidah Tuhan tepat tu. Betul dia orang dak tentang sangat dak tolak sangat itu. Hmm, tu. Hmm jadi dia tak kira lah jadi apa-apa pun. -apa dan pegangnya itu tu ayat panggung perkataan itu, itu adalah perkataan yang subha bawa mengeliru nak bawa pada dikot wak nak ka kepada tuhan baru nih. nak guna tumbuh konoh. Ah tapi tak siapa demen. Ah duduk di mana? Tempat yang layak dengan Tuhan. Ah tu, duduk tangga harap. Ah ada tangga harap ada. Kalau dia pergi di, siapa? Tuhan itu bertepak lazim dia ya tepat ni baru kalau tu debat nanti dia Tuhan bertepak ah ha, yang bawa pada lazimnya baru mana Tuhan baru ah ha, kalau orang cekak Tuhan bertepak bawa pada baru tu itu betul dengan lah tak nanti orang tak hukum pegahlah tu dia dah tu agama orang hukum tak hukum tak ada kira tak waqaf bukan nak dia kata hukum itu baru jadi betul dah bila dia pegang Tuhan baru dia tu betul dia ya, tak hukum dia betul haijumlah siapa dia pergi tuhan banyak maksud Allah hukum katakupu kalau tak hukum tak kupu itu bukan Allah pergi tuhan banyak kipu. berbilang Tuhan Allah pergi begitu kupu sama ada ulama hukum tak hukum tak ada kira Allah Tuhan pada wakilnya esok kita pergi pergi tuhan berbilang kupu Tuhan sedia kita pergi tuhan baru kupu ulama hukum tak hukum tak ada kira, -kira. hanya pas patulah kalau begitu bila nak uh, tukar Tuhan tu ada tetapi berjiha Tuhan tu ada tetapi bertepak itu haram adakah Tuhan bertepak itu lazim daripada ni oleh baru kalau macam orang situ itu tukar tukar baru ha. adakah kalau kata Tuhan bertepak-tepak yang layak itu dia panggil pasir haram karena mengurut masih bahagia ha. lebih lagi turut dia orang dia pandang Ah mak itulah sebab apa sebab Allah tanda qayyat orang, orang, orang, orang pegi tidur dia. Ah tu pengelirukan orang ramai. Ah sebab tu wajib dafnah. Wajib menolak syubhat. Ah maka ada kerja bagi wajib. Hmm betul. Mak tok yang menolak syubhat tu ada kerja bagi wajib, wajib kifayah, wajib kifayah. Ah betul. Kalau tak ada dah, orang lain tak ada mereka suara dia boleh tu. Ah tu wajibin dia diam bahasa tak dia. Ha kalau ada haram haram, aya dengalok remediat apa dah, tak apa dah. Ha tu kena wepe. Tabak koyo ya kalau betul-betul nak pergi agama sungguh, nak nak mengikut agama sungguh, benar hak sebenar dalam agama yang wajib tolak. Ha tak sedek masa cacat, masa nak bayar gaji bukan nak kepada bayar gaji, gaji gapadak, dia nak kerja dalam agama. Pegang lagu ni silap Pegang lagu ni sebahak Pegang lagu ni rusak Ia kena tolak Saya beritahu Mungkin dah dalam buat tu nak dah jaga kamu Itu dia Sebab tu lah Kita kena tulus ikhlas Kita kena repahaya sungguh-sungguh dalam penyajian haa, Nak betul pegangnya kita sendiri Dan kita nak memulak hak lain Karena itu masyarakat haa, Hubungkan dengan haa, masyarakat Itu dia Ha, sebab itulah kita tanya dia masih lagi lagi dah dia masih lagi lagi kita tanya nak cari ilmu yang barakah nak cari ilmu yang manfaat dan nak muci hati kena ikhlas jadi dia lagi lagi dah kalau dia niat tak mula dia lagi lagi dah kita haram dah kalau niat taubat, kataubah ha, siapa dia menutup ilmu kerana mencari makan, siapa dia menutup ilmu kerana wakulah ibalah siapa dia menutup ilmu nak bermudah-udah nak ulama maka dia ya tak Nah mereka tahu pak, tu dah tidak mengaji nabi kita ha, tunggu. Nah kali tu tidak mengaji dah terganas dah sudah bila ya Allah nak on sebelah semizalik uh, yang dah punya. Nah ha, pak tu nak dua tak boleh. Bilangnya ni nak diam tak boleh. Mesti kerja ha, karena wajib tegak muka. Ha, baik ini buat cewa wajib daruri. Ha, wajib asal tu terbagi pada daruri nazari. Bahkan lagi akan rasa Mustahil pun begitu juga Daruri, nazari Ja'id pun begitu juga Daruri, nazari ha, Nah, ada dia ma, ma la yahtaju ila nazarin waskidilalim Itu hak, -hak daruri ha, Ada pun hak nazari Ma yahtaju ila nazarin waskidilalim hmm, Itu dia Nak hukum kata wajib itu mesti kena ambil dahli Ha adapun tak daruri perkara-perkara mesti begitu. Tak nah, ada bahaja pada dalil. Sebab kata diri mesti tepat. Ha, nanti Quran ada ah ya Dak. Hmm. tu makna kata ba Ka innahu mak bahawa hanya madama al-jirm mawjudan selama mana ha, selama mana jirim itu yang ada Yajibu ayya tahayyaza Yajibu wajiblah Ay aklan pada aku Wajib oleh bahawa Amni lapang ia yajirim Kalau begitu Maka ia itulah Apa itu Amni lapang Tahayyuh At-tahayyuh Wajib Wajib tak yakin tahajud jerming karena nak syarah ha nah, macam itu tahajud at jerming kalau nak panah Bahu Allah cukup tahajud, faham aduk? Karena Allah katimubahillah, wahyu maka yaitu tahajud atau penyang syarah tahajud jerming tak panah. Itu dia panggil wajibum aklium, wajib akli lagi mukayadun. Ayah boleh jadi wajib mukayat, wajib muktolak. Ha hak saat ini nazarib lawa dia daruri. Fah wajib daruri itu kalau dah dia ada muqayyad ada mutlaq. Ha, wajib akad dia ada bulat muqayyad mutlaq. Ha, ini ni ni masuk di dalam wajib muqayyad daruri, ha muqayyad. Ha, muqayyad wajib dikaitkan wajib di dawa dengan berkekala diri nak kata wajib ngambil lapang tu kat selama ada jirig bila jirig hilang tak wajib dah ngambil lapang ngam hmm, gitu ah ni siap kita kata kena ha, nah kita kata sekarang tok kita ataupun ibu eh, bapa kita sudah meninggal dah katakanlah badan dah hancur lebur tak ada dah lah. sekarang apa ada kita bila tak ada Ngata-ngata lagi Tak lah Kata diri mengambil apa Selama dia ada Ha tu kaya Muqayyah Mada-mada Haa Muqayyah Dia pengen wajib Muqayyah nak, nak keluar hak soal lagi ni Wajib Do'an-Niaz Apa namu Wajib uh, Mutlaq mutlak ni Sifat Allah Ta'ala Segala sifat Allah Ta'ala Haa tengok tu tepat Wa nazariyun Haa klik humi tu Atas pada kata daruriyun Klik humi yang mula baca tak ni Wal wajibu fisman Daruriyun Wa nazariyun Haa atas tu Aku telah-telah tu Yang panggil tariboh Yang kedua Wajib nazari Haa ada wisat-wisat ni Ma yahtaju ila nazarin waskidilalin Ha, misalnya seperti Kasifatihi Ta'ala Seperti segala sifatnya Segala sifat Allah Ta'ala ha, Segala sifat Allah Ta'ala ni wajib Tengok wujud Allah Ada Allah Sedia Allah Kekal Allah Bersalahannya Allah Esanya Allah Kuasanya Allah Itu dah bila hak-hak sifat 20 Yang wajib atas tafsir dah. Semua itu segala sifat Allah yang wajib pada akal Wajib apa tu? Wajib nazari, wajib kena fikir balik mana dali kata Tuhan tu aduhat dia panggil nazal. Mana dali kata Tuhan tu sedih tu kena nazal. Mana dali kata Tuhan itu bersalahan. Ah, hati panggil berhajat kepada istiqlal dia panggil wajib nazari. Tak suka dengan jiring batu, masalan nak ke tepat mana dali tak ada nak dali batu. Lah Ya bahasa diri ringan ke depan. Ah, ngaji kita nak hukum kata Tuhan ada. Ada Tuhan tu wajib menyangkal kata ada Tuhan tu wajib. setelah kita kita mendapati kedalamannya kata tuhan, ada, ada Tuhan sedia kala haru, sedia. Mana dalil yang menunjukkan kata ada Allah itu sedia? Ah dia panggil nazari. Ah demikianlah. Apa Tuhan yang kuasa mana Tuhan menunjukkan kata Tuhan kuasa Nah ha, tu kena ada dali tu panggil wajib nazari nazari semua tu ha, pasal lagi panggil mitlah haa yang lawa bagi muqayyat haa mitlah mitlah kan lah semata-mata tak ada kait tak ada pergi irin tak ni nak kata wajib mengambil apa tu kait selama ada irin ada kok Allah Ta'ala kuasa nak kait kata selama ada Tuhan Tuhan kuasa eh tak boleh kan ada Tuhan sediakan. kalau lagi kekal nak kait selama kan lah dia panggil wajib mitlah Ha, sini ni kaki-kaki ke pandak yang betul-betul Majillah ni lah dalam Al-Bayjuri ni Pandia dia cakap Al-Bayjuri dia juga dalam hasil Al-Bayjuri Pada ni atas mata Umil Barohin yang ha kita baca lepas Maidah hmm, Pandia dia cakap sini a Selesai syarah kita Daripada takrir matang Pada kata Ayya'rifah Maqad wajabah lillahi wal ja'iza wal muntani'a amainah sarah betul wal ja'iza pula qawlihu katanya kata musamif wal ja'iza ay fi hafihi maknanya klik humi atas tiap-tiap cerita orang mukallaf itu wajib oleh bawa kenal ia barang yang ja'iz barang yang haruh yang kita jumuh. Aiti hatihi Aiti zatihi Ta'ala Yang harus pada Zat Allah Ah, Karena mana hak Mana al-mutahakiki Wujuduhu Pada yang mesti ada daya Zat Allah Haa Maka Yang harus pada Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Aqlan Maknanya kita. Kalau gitu Eh rak nama maski Wahuwa Dan yaitu Qawluhu Walja'izah Erah nahunya maqdu pun diakalkannya ada kaulih ke atas batonya macamnya maka dua jabah jadi maka dua jabah tu bagi yang rifa, eh yang dia baca waljayiza nasak mungkin atas pada maqtenasak jadi maqoo yang rifa itu bagi yang nahumah maknanya Wajib atas tiap orang kalah bahawa kenal ia akan kau yang haruf pada zakat Allah Taala. Kemudian waktu arafu dan semuanya telah mentaarif oleh mereka itu ulama. Rasulullah SAW. Siapa ulama usuludin mentaarif who akannya akan ajaiza. Aka Apa taraif kau harufnya? wa oh, ta'arruf bi anahu dengan bahawasanya al ja'i itu ma yasihhu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu ukra taratan ukra nah ha, supaya dalam matan Ummul Barahun tapi matan Ummul Barahun dia tak ada sebut taratan tak ada sebut ukra ya tak nampak ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu Ah ha, kata banyak tu ya. Ha sini ya tambah sikit lagi. Ma yakun fi al-aqli wujuduhu wa adamuhu ukra taratan ukra. Maknanya bahawa yang harus ialah barang -soh yang sah yang boleh jadi ha, pada akal barang yang terima pada akal barang yang membenar. Ha, maknanya ha, dibenar pada akal Adonyo nyobar taratan sekali sekala atau satu ketika wa adamuhu dakhul oleh kiyadonya barang ukro satu ketika lain Atau atah jalan bergilek dia kata taratan tu apa tu nak keluanya hak berhitung mana berhitung ketika ado tu tak ada ha oh, mustahil sahih berhitung dua ya belawan ni Hmm, ni, ni. bayar harus tu bayar yang terima ada, terima tak ada bagi cahaya bayar kata macam mana ada uh, terima tak ada hmm? Mana ketika ada ni satu ketika lain kalau hmm, ni kita ada, satu ketika lain boleh ada tak ada dengan hari ni kita ada ketika lain boleh ada tak ada tu yang paling bayar tu bayar harus kalau tak ada kita dah ada harus apa ni Hmm, Sebab kita, kita ni ketika ada Hari ni masa ni kita ada Ketika lain mungkin kita tak ada Haa hmm, Setiap-tiap lagu tu dia panggil bayar yang harus Bayar yang harus Yang mana dia? Bayar yang harus ni Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa maka nah, tanda dia barang yang sah pada akal adanya satu ketika dan tidak adanya satu ketika lain ha nah, siap-siap macam tu bahaya sah ada sah tak ada itu ha dapat dapat bahaya boleh jadi boleh jadi ha nah, tu apa bahaya harus bahaya mungkin inna ayah halus halum ibarat dia tak kata wa huwa bismak qaduludda ya habis cakap kata inna baruratan ada kadang dengan jalan darurat menjalan atas yang dikatakan jaiz daruri pastilah kau je depan bagi hujan bagi kita tu au nazaran atau pada daruratan ada kadang dengan jalan atas dia panggil jaiz daruri au nazaran ataupun dengan jalan fikih okay". dia panggil jaiz nazari cukup wajib sana lah Nah, ada daruri ada nazari seperti nah kita hendak klik ni sama macam ajaiz daruri baharajatil jirmi au sukunih sa pratigra jirim atau diyam diam, -diam jirim hmm. nah tu gerak bagi jirim benda jaiz bukan wajib dan ataw diamnya dia ikut juga sebab ketika bergerak ha, terima diam satu masalah ha, diam terima bergerak ha tengok tubuh kita dia eh ha, ketika ni dia ha kita gelap hampir ha tengah menyuruh bergerak dia ha, dia panggil abdi dia mari kira habis dia mari, bergurau. Habis bergurau, mari dia apa ketika nanglah eh mutet kata tetap diam tu beguak mustahik ana bingkung bunyi air belawan ni. Hmm. Ah ha, tu wat bangkit daruri beguak atau diam bagi jiran mana-mana so dengan tertentu. Ah ha, tu yang panggil jaiz daruri tak ada bahaya pada dalil fikih dak. Kalau lagi ah au atau pada daruratan In mak nazaran ada kalanya dengan jala pikir, mak nah, hukum kata bayi atau bayi haruf kena fikir kena cari dalih. Ah seperti mana? Misalnya kata bil muti'in, seperti mengazab menyekso akan orang yang toa ah. ini idoak masjid kepada uh, kepada mukmin um. ada bapa Allah Taala. Kalau kita nak berzuhur, Pak Taala al kata Kata, kata al ah. Seperti mengazaknya Allah Ta'ala Atau orang yang to'ak Hamba dia tu, to'ak tu dia eh? Dia suruh beriming, beriming Dia suruh semayah, semayah Dia suruh puasa dan lain-lain Kalau wajib, dia tu dia lari daripada muqsiyah dan Allah Ta'ala lagi, balik dia ni patuh maknanya patah Ah, ha, kalau gitu orang panggil orang ni orang yang to'ak bila sekarang to'ak setenuh-penuh pada Tuhan dalam keadaan begitu Tuhan nak mazak ma juga harus haa di sini sekali gitu kita tak fikir tak nampak ni haa hmm, dia panggil habis dia panggil jahit nazari orang ha. ni kena fikir dah ni kalau tak fikir Dali sekaligus kalau dia tak faham dia like, pentas test dia akan hasil hari sini harus paham ma'azak dan orang-orang dia akan hey, eh tak boleh jadi haa betul tapi dia kena rumah dengan Dali nah hmm. atas anak-anak terima kata Haruh tu kena fikir dengan Dali nah Dali kan, kita ingat gini syurga makhluk Nika makhluk manusia jik makhluk ha badan makhluk tapi dia nak ambil awan ni tubuh nika nak ambil awan ni ke syurga jahid awan ni berjogoh tubuh nika jahit awan ni karuk tubuh syurga jahit mak hak dia semua untuk dia ha dia kena fikir situ nah wallahu ala kulli syaiin qadir Ha hmm, tu dia dia yang kuasa semua tu dia dapat kepada bagi makhluk dia dia dapat bagi hak dia tok dia cerga hak dia niaga hak dia ha, kita manusia hak dia mukmin hak dia semua pasal jangan bohong orang mukmin dalam niaga jangan bohong ya kafir di syurga nak apa nak kata apa dia muka hak dia ha hmm, tu dia panggil tilik situlah harus jangan tilik ke janji hmm, tilik dia dengan makhluk dia supaya kita punya bayi hak kita pokok kayu kita, tanah hak kita, ikut kita lah kita nak tebal dah, hak kita tebal dah kita nak gaji nak kerak, nak belah, buat alat kacah ha, hak kita, ikut kita lah nak bakar api saja, ikut kita lah hmm, rupuk, nak lerah, nak tebal, ikut kita, hak kita Hmm, tu buat misal walaupun hak kita tu bukan hak hakiti sekali tu nak buat misal kata sah kita mengaku boleh menjalankan syarak tak kala Allah Ta'ala syarak Allah Ta'ala bila bayar ni kita milik boleh panggiatan hak kita boleh lah dengan cara majak dengan cara milik tapi bukan hakikat hakikat semua itu adalah hak Allah ha, tu kita maklum lah kita kacak bak-bak syarak kalau gitu bila bayar tu kita itu kita kita pasang nak jual kita jual Ha, kita buat nak tebah ha, tak tebah nak belah gaji ha, gaji kayu berasa nak bakar api ha, kita bakar tak apa-apa pun nak hukum katak zoling tak kenapa kita ada buat barang kita milik kita ha, cuba, cuba bukaan milik kita kita panah-panah lah tanah tanah kita ya. kita ha, kita panah-panah kita cakul tanah pokok kayu ya, kita kita tebah panah-panah ha, so. so kayu semua apa oh. Siapa lain pada Allah Ta'ala tuan yang memiliki? jawabnya tak ada Kalau tu semua alam tu hak siapakah selain pada Allah jawabnya tak ada Hanya hak Allah jua Apa? Dah hak dia, ikut dia lah Ngambil tu kata dia nak ambil orang ni buh ni aku Hak dia Dia nak ambil orang ni buh syurga Hak dia Sekalipun orang ni jahat, kawup Dia nak buh syurga Ikut dia, hak dia yang nambah oh, ayah juru ni jubuhnya, dia bubuhnya akah ikut dia itu makna kasar ta'zibul muti dalam pengahiyah hukum akah tiga maksud dalam mana? maksudlah jahid bukan maksud dalam wajib bukan maksud dalam mustahid aa hmm. jadi dia ja apa ni? jahid nazari kita nak menonton akah dengan kata harus tu kena fikir dalih mana Menenarilah Allah yang kuasa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi Allahu khaliqu kulli shay. Oh banyak ayat yang menunjukkan bahawa dia tuhan segala-galanya. Dah dah bagi jawab fadilah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji bagi Allah tuan yang menjadikan semua alam, tak kira alam dunia, alam akhirah. Alam supli Alam ilwi Alam sebelah bawah Bermin ke bawah Alam sebelah atas Lagi ke atas Hak dia sebenar dia adalah Ada yang ikut dia Dia ada yang atas bagi hak dia Habis dia ke atas haruf bagi dia Hak ni nak nak menapak tu Kena berdalai sikit Sebab dia panggil Jail Nazari Nisa Katarribil mati'in Yang ni Katarribihi ta'ala seperti meniksanya Allah taala al muti'a aja orang yang ta'ah sabik lah kalau kita tengok sini dia ba rasul dia dia tengok tu pergi lagi tengah hijab dia ni tarik lagi, lagi, lagi. sabik tu tengok manusia yang suci bersih dia dok jaga apa dia rasul dia letak dia pilih sendiri Ah ha, kumak kau menetar tak kira dia pilih je letak sendiri. Suci hamba hak dia letak tu jadi rasul dia. Tapi tengok jelah we kakang tu buat nyanyi Ah tu kata harus bagi dia ikut dia je nak aku mana, je you nak know, pelaku kau mana. Kalau kita kira sekaligus dak bakpolah tu ada Allah. Rasul hak dia ada Allah itu goda nyanyo. Ah. Ini dia ada hikmah dia pandai. Ini hmm, kata tau harus ikut dia belako. Ha, bila kita duduk sini, kita nak tinggi makam kita, pun ada sini bagi dah tak hiyak dengan masalah yang berlaku, mana? dah tu yang haruf bagi dia dia nak buat macam mana, bagi dia itu dia tanya yang haruf, dia lagi tanya hikmah dah hak dia saya, dia hikmah balo, haa, terpikir kat tu pula lah. itu kau apa sahabat apa terjadi sekalipun ikut ni re hey, Tuhan aku tak ada daya upaya uh, la haula wala quwata illa billahi al aliyil azim dijak bang Lebih pada muto ini hmm. nah dekat dijak tu dia dijak tu ha hmm, tak ada kiralah hmm, sekali pedo nak buat wektu sekali perkosa dia mahu tak percaya tak hato dah Tuhan takkan nak nah dekat situ tu dah kalau pemuda nak mati tak mati bukan ajal dia tanya demo la ya ta'khiruna sa'atan eh? tak boleh minta siap satu sa'ah pada alih dia siapa ajal sama yang taqdim nak minta pergi dulu seribu keluar nak mati dulu tak cukup tenang hak Tuhan menentukkan apa jadi situ ada apa hmm hari hmm, ni tengah dulu nanti kita naik pas lah. Naik mendek pada hikmah naik kepada hakikat itu ha, pun hati kita sampai kepada Allah. Bab tu siapa situ tak ada apa hal kita. Ikut menghendakku tak ada daya Upaya mu buat nyakai iblatu mu menyahdi. Jangan mencawa ikhtiar, mungkin hawe aku nampak wasan gitu nak buat. Semua tu mu melagak. Apa hal dia nak nak buat pun Tuhan ilham juga dan buat lagu tu. Tapi dia jangan buat jahat tu dia jang, jago Ha, tu dia. Tak ada apa. Dijak gun selalu. Ha, ada tak? Tak ada nak baca apa lah. Atuhlah nah, tu, nah, inilah dia yang kata pada awal kita mengikuti jahilnya dulu, wajib mustahil jah yang mustahil dah apa lagi, wajib jahil dulu, mustahana kita sebut wajib jahil jahil. Atuh dia kita panggil yang harus, yang harus apa dia barang yang sok pada akal adanya dan tidaknya, ha, boleh jadi apa yang nak berlaku Allah yang mencurahkan. Nah, kalau gitu nang salah orang yang taat betul-betul ke dia dia nak menyiksa harus bagi dia bukan mustahil atas dia dak walau ma'fuman yani walau kana muti'in dan dikal adalah orang yang taat ke dia tu orang tu mafum seperti rasul sekalipun nah, harus bagi dia menyiksa harus bagi dia menyiksa apa nah, tengok di dunia kena azab kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata asaddukum balaa al-anbiya yang paling teruk yang paling sangat kamu mesti kena bala udiyas siapa dia para para nabi alaihi wasallam nabi pu kena teruk-teruk saja hmm tu dia nabi dia kata fa ulama nah, kemudian para ulama Kena ayat jalad tun tu injak dia ayat tu kena kepada dia Semal awliya Begitu juga orang-orang yang ada percaya Orang-orang kekasih dia Kena satu juga Itu yang dia beri perkataan Jadi nak ayat kata Harus Tuhan meniksa Sama ada dunia akhirat lah Harus bagi dia Semua pun begitu Lakin Nak menolak waham Nak menolak waham Takut kita pergi silap Pahayah telajak Ha, lalu tu sekak sikit tu lakin tetapi sungguh pun kata menazzakkan mutnik daripada jaiz kita nak iqtiraq kata janob ibarat ni, nampaknya lakin kena istidrakun ha, min al mahzuz istidrak daripada yang mahzuz ha, apa nak kedengana wa <Sess> inna <Sess> kana wa inna kana ta'zibul muti' min al-ja'izi la'ki sungguh pun adalah menyeksakan ke awam muti' itu daripada an ba'iz wa inna ma kana ta'zibul muti' ja'izan sungguh pun adalah menyeksakan orang yang taat itu harus sungguh pun begitu tetapi la <tapi> yambayt tamashduqu fi haqqil anbiya' saya nak katakan tamashdu' ni logat yang waribah sikit ni tetapi tak saya dia Eh kita nak ambil buat bercakap lah Haa Nanti tengoklah orang Saya orang bertepak sikit mananya Haa tetapi tak saya dia lah Ulu kita nak sebut-sebut pada hak ambiak tu Nah ha, Nak bercakap main lah kita kata Haa deh. Haa nak bermain-main pada hak ambiak Hak nabi-nabi tu Tak saya dia tu yang mulat Bal bastian kena ambil riyat juga bi tadri daruratil ta alim. Bukannya dengan qada hajak mengajar Hanis sebab mengajar ini nak huraikan begini. Nak huraikan nak riyat kata perkara yang harus bagi Allah tu ialah buat mungkin. Perkara mungkin ni perkara yang sah adanya atau tiadanya, sah berlakunya dan tidaknya. Nah misalnya mana? Misalnya mana Seperti orang yang ta'a Setahu kita mengikut janji Allah tu Ialah syurga Mengikut janji Allah Dari ni'mat di akhirat Tiba-tiba kita main fikir Apa kata kalau Tuhan nak menyesal dia juga nah, Ada apa, -apa. harus Di situ dalam mengajar Tapi kita nak buat bercakap Malang luar pada tu tak boleh Takut masuk dalam lebat menghina ha, Lama kita juga tak menghubah oh, Nabi dengan kita tu harus nak azab. Nabi tu harus nak azab tu haa kata lagi situ tak tak boleh supaya dia kata hal ulama nak punah ulama katana ulama wafadita haa kata ini tak boleh bunyi menghina Japanya panggil dia cakap lagu tu bunyi menghina kot tu nampak tak tak kata gitu. tadi tu ulama wafadita walha betul wakil tak gitu tak kata ulama ya ok jenilah hak Nah, itu dia kata ulama itulah ialah orang manusia Lepas kita kata ulama yes bagi kita juga Kata-kata tu nak ulama -un, ni perstarah dengan kita Haa itu dia panggil nak beri waham salah Ah, ha, perkataan tu betul tapi tujuan tu belok. Mana? Malang ulama oh yes bagi betul lah Tapi tujuan kebelok tu mana nak menghina Ah bukan nak mengelio ke ulama dak gacak gitu. Supo so, wakafi kata kepada pokok-pok nabi ada kafatuk kita nak hidup percaya ke orang pokok kita. Ah Mereka itu kata hmm ada seorang yang hidayunana. Anta lu ada seorang Ada kafatuk manusia nak tunjuk ajar kita bah bermaksud ya, kita yang ada mu ada tak kita ada otak dan mampu nak fikir kita banar fikir bermakna kita tak perlu kepada rasul ha, ni, dia ni jadi beg itu lalu tu kita dalam ngaji ya kita jangan bercakap main tentang harus tuhan mengazab Allah walau wala rasul sekalipun ro'a ah, taala ah, lagi maksum lagi rasul wala begitu pun tu, harus tuhan azab pak kita hebat keciklah pada tempat mengajar mengaji tak boleh Ha tak nak bawa pada ha, na, ha merendahkan tabak mereka itu. Ha dia kata tu buat kau kepada hajat, hajat apa? Ha, hajat ta'lum dia. Ya. Ha, nak mengajar anak hurairiti masalah. Tu dia. Ini to hukum, wa isabati al-asi atah mana ni? Atah pada ta'dibil muti'in. Ha jadi misal lagi. Misal dia idzaruri macam mana? apa huruf hisa atun nagarimi macam teman nak ta ka'i ba seperti beri tahlo ate orang yang dia ko haru juga menyeko orang yang taat haru beri tahlo ate orang yang dia ko juga walau ha ah, wayah pula tu tadi walau ka ram ada alih lepas pada ra walau ka fi ram Ya yani, walau kan al-aafi kafiran dan jikal adalah orang yang berhak tu yang kufur sekalipun harus tu habu syurga harus habi pahlo nah tengok tu jangan tidak je jani waktu so, ha jani unda nario yaumati di atas kufur ini ingat ko kekal tu jani jangan tilik jani tilik ini makhluk dia ikut dia nak letak mana korek tadi Ha hmm, dia. Bila pili ke janji wajib aridi. Kalau oh, ya mati di atas kufur wajib ni mesti wajib apa? Aridi. Wajib akal aridi. Ha hmm, gitu. Kalau oh, ya mati di atas taat, apalagi rasul mustahil ni aku. Ha tu mu aridi. Nah, ni benar-benar inilah kita kena halesti mah kalau tidak dekat betul -tul -tul lah. Ha jadi kesamaranlah. Walau kefirman harus bagi Tuhan memberi pahala ah, Beri syurga di, kepada Allah yang berlaku Walaupun Allah yang berlaku itu kapi Mati di atas hukum Harus bagi dia bubur syurga ah, Tapi dia janji Dia janji dengan aku Bila janji mustahil Mustahil apa? Mustahil aridi Ada perzati Jait ah, Sebab apa? yang boleh kata harus menyeksakan orang oh ya, yang ta'ah walaupun maksum dan harus memberi pahalakan orang oh ya, diaq walaupun yang kufur i annal kalam kerana bahawa perceraan kita ini adalah ia ya, qabana dalil fil imkanil aqli ha, pada imkan pada boleh jadi ia ya, bahasa akal kita kira, -kira jangan ada cilik syar'i Jangan cilik pada janji Allah Ala anna al-kalaama kiraana bicara kita ni dalamatul ya anna al-kalaama bil kerana bahasa percaya dan kita pada jaid ni adalah ia tim imkan al-aqliyyi hmm, pada boleh jadi bahasa akal hak semata-mata kira akal tuha kuasa dan tuha dengan hamba dan makhluk dia ikut dialah tipu kalau begitu kalau menafi maka tidak menafi iya ha. anna zhalika mentani'un dia, ha. maka tidak menafilah ha. iya anna zhalika <coughs> -ja atau bahawa -ja saya demaqiyah itu demaqiyah alja'id al-imkan al-akli atau ha. al-ja'id al-akli tidak menafi bahawa saya demaqiyah itu tu. Muntani'un syara'an Muntani'ni mustahilun syara'an Tak ada kenapa ya Pada syara'an ni mustahil Pada akar tu haruf Pada akar tu haruf tu yang mengiksa Orang yang ta'ak ke dia Pada akar tu harus tu yang beri pahlaw Ke orang yang draco ke dia Pada akar ada tu pada syara'an Mustahil Orang mati atas kupu tu syurga Mustahil Hawajiknya niko sebab Tuhan janji dapat tengok innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal mushrikiina fi nari jahannam khalidina fiha ulai kahum syarrul bariyah oh. ha dilam yakuni tak nak jawab ni ha saya kata kan mak innal ladzina kafaru bahawa seorang yang telah kufur Pasu mati di atas kufur Panggil telah tu Kilih pada ilmu Allah Ta'ala Kilih pada irada Allah Ta'ala menutus dia oh ya ni, Selah kufur pada ilmu dia mati di atas kufur Tuhan jani kata jani syara Saya kata Siapa dia Bagi dia di situ Min ahli kitab Hak kufur daripada ahli kitab yahu oh, Yahudi nasara tu Tapi ahli kitab dia ya panggil wal musyrik. Orang ikut tu sembah lain pada Allah tak kira matahari, bulan, api, kayu batu, ada dek lah Musyrik dia panggil. Baca umumnya, umumnya allazi nakfaru. Ada kalangan kufur yang tak ada agama, tak percaya adanya Allah walaupun tak sembah apa-apa, ada kira. Allazi nakfaru. Dia kata macam nah, qaba inna Innulahzina <Sessizuk> kafir minahil kisa walmushriki kubanah fi nari jannah naatu taoya mereka itu adalah di dalam neraka tu ya janji syarh taoya boleh Khalidina dia hal keadaan mereka itu bila masuk sejak kekal di dalamnya tak lebih ada Patuhan hukum pula ular orang-orang itu ialah heng syaribariyah sejahat-jahat makhluk itu yang dia hukum itu panggil syarok jadi pada syarok wajib mengaku mustahil syurga tapi pada akal harus dia ha, paham lah dia paham lah ha, itu dia ha, ada pun orang ni pula ha, masalah orang yang muti' pula ha, pada akal harus tuhan menyiksa buh-buh mengaku buh mana tu Haruh pada akal Pada syara' Pada syara' Wajib syurga. Tengok saya kata di ayat bawah Innalazina amanu Wa'amlus salihati Ula'ikahum khairul bariyah Yehoyah dulu kata orang ya mu'mim Sebenarnya masalah tu Mereka itu sebaik-baik makhluk Terbalas saja Jaza'uhum Ainda rabbihim Jannatu adni Ha tengok dia Ah, jadi akhir Khalidin Nabiha kekal mereka itu di dalamnya abadan selama-lamamu. Nawayak lagi lebih pada tubuh, Robyallohu anhum lebih pada sergoh, pula dah, keherabod dari mereka. Warabu anhum. mereka berpuas hati daripada Allah. Nah, itu berjaya ke siapa? Ya, kaliman Rasiyarab. <rabbah> Itulah dia disedia bagi orang yang takut akan okay, Tuhannya. Ah. Ha. Ha, ah tu pada syarat, kalau mati di atas bumi wajib syurga. Tengok kalau bumi sepakak, adat tak kena dengan ekor sekambung. Kalau orang mati di atas bumi tapi ada belako, nah tu bukan wajib. Itu tak wajib juga Harus juga pada akan ekor. Bermakna kalau kita taat ampun kena kada salah. Ha, ini pasal ayat wa ya'fu bil ma'duna zalika liman Dia ampun dosa lain pada kufur syirik bagi mereka yang dia kehendaki. Dia ya, kehendak nak ampun walaupun dosa banyak pun tak kena ni aka. Kalau dia tak ampun kena ni apa? Kan ayat ni salah. Hang sabuk kiparak kiparak ke parak dah dunia tu berlaku. Sepanjang kita mati dengan dosa tak ada. Kalau kita dosa banyak baru kena kiparak belum nak mati kena macam mati ada dunia kena kiparak Sabi ke bening tu kiparat dosa dah. Ah, humma yaumin wa lailatin kaffaratun sana. Bening sehari semalam jadi kiparat dosa kita salah setahun. Memang tak. Pilik nah, kita tak gada nak makan ubatlah hidup demen je dulu. Demen. Jangan tak akaubat. Kau oh, ha dulu lah. Tak ada waspada anu ni. Ah, cecah tu panas-panas. Kalau apa, sesi akaubat saya akan demen. Ha, ah, tunggu dulu. Baiklah tak boleh kasihanlah betul orang lain tak faham seperti kita kau dah dulu ah, lepas ha, tak ada berat mana ni haa tak boleh. apa ah tak hebat dah tak lagi kenapa tak hebat kau tak ada berat, Tuk. Kau -tuk tak ada berat mana -tuk. kau tengok dulu tak apa kali insyaAllah haa berat sedikit kalau tak ada orang yang coba haa takut dia orang tak faham dia faham Ah lah haa ni pun cara kita nak jaga dia juga ni orang lain je haa tu dia Zabih tu Imran bin Hussein Babila Allah Dia penyakit bawah si Dia doa tak Menabi Sebuah doa Nabi kata Kalau menak sabah Kita sedo Kalau menak Aku tu doa Dia tak Sebuah doa Dia asalah Sakit sangat Dia ya doa Bila doa Hila penyakit bawah si Dia tu Bila hila Meleka hadap Zerah dia Hadap Soal Mijab Zerah Tak ada Mahalumah dia Allah Yesus sahti Minta Menabi Sebuah doa Sakit semua ha, jat Oh dia yes, siapa <coughs> kita tak sapa tak leh. Ha dia berdoa dia nak nak bawa si semua kan dia seronok dengan hak nak mai ziarah rumah Aha, kita tak sapa dia tak leh lah dia. Ha dia, dia. dia. ada setengah-setengah orang -setengah kita tak hak sapa tu. Dia sakit buruk kaki. Lapa apa dia nak semaya dia buai ulak. Baik semaya semaya lepas tu apa -apa dia boleh. Yang mai ulak berkelik. Hai, Ini rezeki tu saya buat ke dia Rezeki daging kuda rezeki dia hmm, Tak apa <laughs> Nyamuk dah dapat, Ya ke dia lah Dia ya, kenyanya dia Dia rezeki darah apa ni Rezeki dia dah Tak tu, boknya da, kenyanya Datang ke daruh Eh Kalau kita boleh duduk dah lah Tak boleh hmm, Tak boleh Dia terbaikkan Nyamuk ahli Betul tak Terdiri Terdiri Habis dia kata kita nak buat serupa tak oleh orang ni. Mertabak hati ni tak ada serupa. Tengok kulit ini, ada Dia kira kulit ni. Ha, itu kan? Kulit huduh. Waduh. Haa, tapi hati jangkuk. Haa, jok. Kulit jangkuk. Hati buruk. Jauh, jauh, jauh. Haa, tu dia, tu. Haa, ni maknanya kata ni. Dia Dalam mertabak hati dia sapah situ. Maka tak apalah orang tu. Maka mahibun ni usuludin. Bicara macam mana? Inilah cita-cita Wajib mustahil jahid dan mengaji pokok jadi fahal wajib mustahajab teks wajib mustahil, mustahil harf wajib pun akal mustahil pun akal harun akal ha maka dalam harun akal kita dengaji harus Tuhan menyok orang yang walaupun maksiar harus ke hadifalah kalau dia walaupun kafir harus pun akal adapun syarat ha syarat lain sebab tu dia kata <tuh> fala yunafi maka tak ada jadi belawa annadzalika oleh bahasa yang demikian itu apa dia tu tangtazil mustnik wa ita wa itabatil anfi itu Haa, apa dia jaisan Ja'izan akal yang harus pada akal tak ada belawa bahasa yang demikian itu dia panggil memtani on al mustahilun syar'an Pilih pada syarak dia panggil mustahil harus pada akal tetapi mustahil pada syarak nak gigit menyiksa nabi nak gigit berseger pada oleh itu mustahil pada syarak Karena syarak janji sendiri Allah sudah janji begitu ah, Kalau talejitu wa 'ilma min zalika dan diketahui daripada itu huraian al-jaizah bahawa sayya yang harus itu Tismani dua oh, bahagian mana dua bagi satu daruri yun yang kedua wanazari yun nah, tu pasadilah ha, jahit daruri jahit nazari ha, bila kita mengaji makam malam ni tak nak tinggi banyak alam. pada kita main ular-ulir ula yang masuk kali ini. Ha, ni sana ni berkawal-kawal kita nak sedap tak boleh ha, setelah kita kata kalau masa kita tu buat berapa kok ya ha, mungkin begini mungkin berubah ha, mungkin buat, habis saya kata hari ni hari demo. Ada satu hawa keinginan kita. Ha, ini, ini. kerana mungkin ni. mungkin ni. Hmm, ya, kita nak buat apa jangan buat perkara jahat. Seni pergi kita buat apa menghadiri istidrak ya kita. Bukan dini bala seluruh ni. Kerana ada istidrak. Kita kan nak kau ana. Allah tu jadi begitu. Kan nak Allah ni jadi sakit. Ha hawa kita. Istidrak. Sata ni datang bawa balik kita malafat pula. Ha. Kalau mungkin ni. Nah, sebab itu kita jangan lah. kita tengah dengan syarab pulak mari jangan kita ada cinta jahat kita jahat wajib kita lawan cinta jahat dari diri kita kita kena lawan wajib kita kena ukan asak deki dari diri kita kita kena lawan sebab perkara tu perkara mungkin ah hmm, kalau kita turut kita jahat tu kita jadi jahat bila kita jadi jahat kita buat gata boleh ke sana kita suka kita senang ingat perkara mungkin hari nanti ni satu hari lah bawa taratan ukhral bawa dhamma belakang Haa, tapi kalau itu cita-cita dak baik dak apo. Ah so. itulah ini faedah kita mengaji agama nak isi dalam ada usuluddin untuk menjadi pegian yang haria. dan kita nak ikuti dalam syarak bagi kita nak jago dari segi unai-unai Allah taala. Taharah apa? Haa, habis. Ah taulihul wal mumtani.